رب العالمين وأغرض الصلاة وأتم التسليم على السيد المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إلا أنت العليم الحكيم الله علمنا ما يفعلون وانفعنا بما علمتنا وزد علمه واجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه وأرنا الحق حقا باطل باطلا وارزقنا جننها واغفر لنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام يم سيملكان التمام يا مبارك ومسي تطلعات قوه المسلمين مسلمين هذه الجمعه صوره الصبا bila sama-sama kita melakukan kesyukuran kepada Allah SWT Tasrifah dan nyaman Allah SWT Sekali lagi pada malam ini kita bersuhu balik dalam siri kuliah Bulanan kita berpandukan kepada sebuah risalah kecil Bertajuk 30, tanda-tanda orang -tanda munafik Tulisan Dr. A'id Abdullah Al-Qarni InsyaAllah dalam ruang masyarakat yang ada di antara Maghrib dan Naksya pada malam ini Sama-sama Kita mengisi Ruang ini Untuk menambahkan sedikit lagi Pengetahuan Dan menutup Lubang kejahilan kita Berkaitan dengan Dua-tiga perkara yang akan Kita bicarakan pada malam ini Di bawah Salah satu daripada 30 tanda-tanda orang munafik ini Malam ini kita akan berbicara pada karakter yang ke-11 Pada buku surat 59 Sekiranya buku ini berada di tangan Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sebagaimana kita sudah maklum Dan saya sering kali mengulangi benda yang sama apabila kita berbicara maksudkan nifaq di sini munafiq di sini adalah munafiq fi'li iaitu perbuatan bukan namunafiq ataupun nifaq yang bersifat i'tiqadi kerana kalulah sifat nifaq itu bersifat i'tiqadi sudahlah tentu tuan-tuan kita akan termasuk dalam kategori innal munafiqina fi dakkil asfal min an-nar awan munafiqin mereka akan dihumban oleh Allah Subhana wa taala di bahagian yang paling bawah sekali daripada api neraka dan sudah barang tentu neraka tersebut adalah neraka Jahannam ala yah subhana Namun demikian dengan nifaq amali perbuatan yang berlaku bagi orang yang beriman kepada Allah subhana wa taala sedikit sebanyak akan membawa kita menjadi di kalangan mereka mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul yang kita kesentuh namanya sebagai Raisul Munafiqin, ketua orang munafik yang ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kategori yang namanya kategori di akhir kadi, yang dimana mereka ini diberikan nama mereka ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita tidak mengikut jejak langkah mereka Zaman mereka Orang-orang Abdullah bin Uwe bin Salud itu tidak ada Tetapi saki wakil tuan-tuan Tingkah laku mereka itu Takut-takut dia ada pada kita Jadi bila mana adanya benda ini pada kita Kita pun terdorong sama Termasuk sama dalam kategori Golongan yang dimurkai oleh Allah SWT yang kita tak boleh nak letakkan diri kita Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut Pada kita dalam hadis Nabi kata Lain takunu imma'atan Dengan kamu menjadi golongan pak turut Walakin waktimu anfusakum Akan tetapi indaklah, Kamu menjadi seorang Muslim yang berprinsip Ini yang saya ceritakan daripada awal sampai pada malam ini Semuanya adalah untuk mengajak diri saya Dan kita semua Agar kita menjadi seorang yang berprinsip apabila kita berpegang Kepada tunjang agama kita Belum tentu Orang yang berpegang kepada agama ini Dia berprinsip ke Tuhan Jadi bila mana kita berbicara tentang Persoalan prinsip ini, prinsip inilah yang akan Membezakan diri kita Sama ada Kita akan Terdorong sebelah sana Yang kita namakan sebagai golongan munafik ini ataupun kita Mempunyai stand kita Sepertimana yang Nabi Alaihi Wasallam Ajak kita untuk kita Berada di atas prinsip tersebut Jadi bila nak jadi orang yang berprinsip Ini sudah barang tentu dia kena ada ilmu Bila tak ada ilmu Confirm dia tak jadi pak Dan Dan berperamai manusia pada hari ini Di kalangan kita Yang malah nak guna otak Yang malah nak, nak menggerak kaki dia Untuk nak pergi kepada majlis ilmu Dia lebih suka Aku follow lah kan Istilah kita pun hari ini, apa dia jadi? Dipanggil sebagai followers kan? Sama ada followers di TikTok, ke followers di mana-mana kan? Itu yang akan menjadikan umat Islam pada hari ini, tuan-tuan tidak ada prinsip Baik, karakter yang ke-11 yang kita bicarakan pada malam ini Diberikan topik oleh pengarang kepada kita Bersumpah palsu kupasan ini adalah sekadar um, satu helai sahaja tapi sebenarnya persoalan bersumpah palsu ini merupakan satu persoalan pokok untuk kita mengenali karakter orang-orang munafik ini mulai azbilah jadi boleh baca pada tajuk untuk tuan, tuan dia dah memberi faham kepada kita orang yang suka mempermainkan sumpah orang ini adalah termasuk daripada kalangan golongan Jenis mana yang suka membaca sumpahnya Kalau bercakap, dia suka bersumpah. Dan kita pun hari ini tentulah berada dalam satu fasa golongan sesumpah ini akan keluar pada musim ini. Eh, musim bila? musim pilihan raya ya. Datang sisi sumpah, datang sisi sumpah, datang sisi sumpah. Jadi saya tidak bawa datang tajuk ini sesuai dengan musim pilihan raya tapi dia ada pada malam ni. Bila saya balik ke tengok, saya kata nak baca malam ini InsyaAllah mungkin Terpaksa mengguris hati mana-mana pihak Jadi saya minta maaf banyak pada malam ini Seandainya um, Perkataan saya Mengguriskan hati mana-mana pihak Tapi itu adalah hakikatnya tuan-tuan dan bukak Bila orang yang suka mempermainkan Sumpah orang itu Dikategorikan sebagai golongan munafik. Allah subhanahu wa ta'ala Tuh Dalam surah Al Munafiqun Idza jaa'u billahi syaitanun wajid idza ja'aka munafiqun qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu anna almunafiqina lakadibun kemudian kata Allah ittakhadhu aymana min jannatin kata Allah di dalam ayat ini sifat munafik yang Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang kedua saya baca kepada teman-teman tafsirat ayat Daripada sholat yang munafik ini, untuk kita lebih jelas sebelum kita memperincikan uh, apa yang nak disampaikan oleh penara kepada kita pada malam ini. Kata Allah, apabila orang-orang munafik datang kepada Nabi Muhammad. Mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya Engkau sebenarnya adalah Rasulullah. Dan Allah sememang mengetahui bahawa engkau adalah rasulnya Serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta hanya Kat sini hmm. datangnya dari Apabila mereka menjadikan sumpah Ataupun akuan mereka sebagai perisai untuk menyelamatkan diri dan harta benda mereka daripada dibunuh ataupun dirampas Lalu mereka menghalang dirinya dan orang lain daripada menurut jalan Allah Sesungguhnya amat berat Amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan Surah Al-Munafiqun itu Allah Ta'ala turunkan Satu surah yang penuh Dalam satu peristiwa Kalau kita baca di dalam sirah Nabi Peristiwa tersebut namanya apa? Al-Muraisiyah Iaitulah peperangan Bani Mustaliq Apa yang berada dalam kisah tersebut Dan Tuhan saya nak, nak ketengahkan Benda itu untuk saya bina Apa yang nak kita bicarakan pada. Allah Taala ceritakan sifat munafik ini namanya munafik yang i'tikadi yang kita cerita mereka ini adalah layak tempat mereka dalam api neraka tetapi dalam tafsir selalu ulama sebut al-ibratu bi'umum al-lafaz wa laysa bi khusus al kita kena mengambil pengajaran berdasarkan kepada kalam ayat tersebut bukan kerana ayat tersebut turun hanya kena di atas batang hidung Abdullah bin Ubay bin Salul dan kuncuk-kuncuknya pada tahun yang kelima daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kabilah Khuzamah khuza ah satu kabilah musyrikin yang berada di luar daripada kota Madinah yang musuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dalam masa yang sama mereka ini mempunyai tahaluf mempunyai apa kita panggil bersengkumpul dengan musyrikin Quraisy untuk serang Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi bila mana Nabi dapat maklumat daripada intelijen Mengatakan Suku Kuzah daripada kabilah Bani Mustalab ini Ataupun setengah orang baca Bani Mustalab Dua-dua pun tak, tak salah tuan Merancang untuk seram Nabi Dalam sirah Nabi ini bila dapat maklumat intelijen Maklumat tersebut adalah maklumat yang daqi Maksudnya maklumat yang tepat Maklumat tersebut 99 Bukan kata 99 100% adalah maklumat yang tepat Wahab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggalakkan para sahabat sebelum musuh datang, biar Nabi pergi ke tempat tersebut terlebih dahulu. Dan biasanya Nabi bila keluar berperang, apa Nabi buat tentuannya? Warra, warrah, warrah. Maksudnya Nabi tidak akan menceritakan kepada para sahabat kita nak pergi mana. Yang penting Nabi kata ikut aku. Para sahabat pun keluar berperang tak tahu nak kemana. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke perkampungan Bani Mustaleh. Sampai di sana. Bani Mustalib terkejut Pemimpin mereka Al-Haris Bin Abi Darar terkejut Macam mana Muhammad boleh tahu Sedangkan mereka baru mengatur perancangan Tak sempat keluar lagi Tapi Nabi dah sampai Dan Nabi berkampung di satu sumber air Yang bernama Al-Muraisya Dari situ datang dua nama Muraisya itu merujuk kepada sumber air Yang ada berhampiran dengan perkampungan Bani Mustalib Nabi berkumpul di situ Tujuan apa? Perang pada zaman dulu Tuan-tuan, sumber air dia adalah ibarat lebih besar daripada peluru pada hari ini Mereka, survival mereka Bergantung kepada sumber air Maka Nabi sampai duduk di situ dulu Bila duduk situ dahulu Berlakulah peperangan ini Disebabkan musuh telah bersedia. Cuma belum keluar Untuk keluar daripada perkampungan mereka Saya nak dikaskan cerita Nabi SAW dan para sahabat Berjaya tuan-tuan mengalahkan Al-Haris bin Habib Dharam Ketua dan dia dan dia sendiri terbunuh Di dalam peperangan tersebut Lalu Ahli perkampungan Yang ini anak beranak kepada Al-Haris bin Habib Dharam Ini dan juga dia punya um, pengikut pengikut dia semua Dijadikan sebagai tawanan perang Dan Nabi SAW Etapkan yang ini Bahagi-bahagikan ini Kepada para jurid ini, ini kepada para jurid ini, ini Kepada para jurid ini yang hadir sama dalam peperangan tersebut adalah pengikut Abdullah bin Hubaid bin Sallu termasuk dengan dia sendiri Dan dia pun dapat nak dia Dalam peristiwa tersebut Nabi SAW berkahwin dengan Juwayriah bintul Haris, Itu anak kepada ketua Bani Musalik yang bernama Al-Haris bin Abi Darar ini tadi Rikas cerita apabila Nabi SAW berkawal Uh, dah berkahwin dengan sudawang tentulah mengambil sedikit masa untuk nabi nak bergerak pulang berlaku satu peristiwa daripada peristiwa inilah Allah Taala turunkan keseluruhan ayat daripada surah al-mudaththir yang kita bicara yang dia duduk di dalam tempat bersumpah palsu ni tadi apa yang berlaku sahabat yang tuan mereka bergileh untuk ambil air daripada sumber muraisiah ini tadi tiba-tiba jahjah bin said al wifari Salah seorang di kalangan sahabat Nabi Muhajirin ni Dia tergadah Seorang kaki sahabat di kalangan Ansar. kan Sampai-sampai dia berhubung ni Kawan yang tadi berjalan, dia tergadah kawan tadi jatuh Yang bernama Sinan Bin Wabah Al-Juhani Bila kawan tadi terjatuh, masing-masing Apa, bangun Pelaga Pelaga apa kita panggil? Yang ni pelaga baru nak tumbuh kan? Maka kata jahjar Abba bin Sa'id Al-Rifari Dia kata wahai golongan muhajirin, Mari tolong aku Kawan dia pula, Sinan pula Kata mana gulungan al-uswar, mari itu Mari bersama-sama dengan aku Bapak angkat gen tuan-tuan Nak tumbuh, ketika mana Hanyalah disebabkan masalah kecil sahaja Sedangkan mereka apa? Di kalangan para sahabat nabi yang telah Dikulikan tabiah yang begitu cukup jadi Abdullah bin Ubay bin Salul apabila tengok keadaan ini lontar dia duduk dengan kumpulan dia dia kata لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ الْأَعْنَزُ مِنْهَا الْأَزَعِ يَلْتَعَلَ رَكْمَ كَالْمُصْرَحِ الْمُنَافِقُونَ مِنْهُمْ kata dia besok bila kita sampai di Madinah tengoklah kita ajar Muhammad orang yang mulia di kalangan kita akan keluarkan Muhammad ini dengan kunci-kunci Daripada pada bumi Madinah dia adalah ibarat seekor anjing dinamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di kalangan golongan Ansar uh, Muhajirin ini Kata dia seperti mana anjing semen kelba ya kulka kamu beri makan anjing kamu bila dia kelomok besok satu hari nanti bila dia lapar apa jadi kambing tersebutlah anjing tersebutlah yang akan menggigit kamu Jadi percakapan Abdullah bin Ubay bin Salul ini tadi tuan didengari oleh seorang daripada kalangan sahabat yang bernama Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ni waktu budak-budak kecil. Bukan bukan lah kecil, maksudnya budak yang uh, diizinkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu hadir perang, belum lagi mencapai kepada usia yang sepatutnya dia berperang. Jadi Zaid bin Arqam tuan apabila mendengar percakapan Abdullah bin Ubay bin Salul ini pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Sampaikan kepada Nabi bahawa dia dengar Abdullah bin Hubay bin Salul kata sekian-sekian-sekian Maka Nabi Alaihi Wasallam secara ringkasnya panggil Abdullah bin Hubay bin Salul tanya Betul ke tidak kau kata macam ni, macam ni, macam ni Apa Apa dia kata? Dia bersumpah dengan nama Allah Dia tak pernah kata benda yang demikian Jadi yang salahnya siapa? Yang salah ini adalah Zaid bin Arqam Budak kecil ini dia bila bila berada dalam keadaan tersebut Tentu-tentu dengar dengan telinga dia sendiri Tapi disebabkan dia kecil Orang tak percaya dekat dia macam Anak kita lah yang kita hantar bagi beli barang Dekat saya Jadi Bila orang tak percaya dekat dia, dia sedih Bila sedih Allah Ta'ala turunkan ayat ini Memberikan pernyataan Bahawa apa yang disebut oleh Zaid bin al Itu benar Apa yang dinafikan oleh Abdullah bin Ubi bin Salul itu adalah Benda yang salah Maka turunnya ayat ini bila turun ayat ini, tuan, ada di kalangan para sahabat minta izin kepada Rasulullah Sayyidina Umar minta izin kepada Rasulullah kata dia murbishan wahai Rasulullah izinkan kepada bishan seorang sahabat Nabi untuk ambil padam dan pancung kepala Abdullah bin Uba bin Salim tapi Nabi tidak bertindak demikian tuan, tuan. Nabi kata aku tak nak satu hari nanti orang akan mengatakan Muhammad ini membunuh siapa? sahabat dia sendiri Nabi kata tak apalah Dia buat dekat kita macam-macam Kita akan jaga dia Salam, Dia mati besok Kita takkan bermusuh dengan dia Walaupun dia bermusuh dengan kita Jadi daripada situ tuan-tuan Datangnya karakter yang sebelah sini Yang kita nama-nama Bersumpah palsu Bila sumpah palsu Ini dalam istilah fika Dia sebut sebagai Al-Yaminul-Rabuz ia yani adalah sumpah yang akan membungkam orang yang bersumpah tersebut ke mana ke dalam api neraka. Karena sumpah dia ada 3 kategori Dia ada sumpah yang namanya lagu, ada sumpah yang namanya sumpah muakat, munakat, dan ada namanya sumpah yang namanya sumpah yang kita panggil sebagai kemus. Sumpah lagu ni contohnya kalau pergi mukah saya lupa kita tak pergi beli barang kal dia nak minum pun dia kata wallahi dia percakapan itu selalu sebut perkataan nama Allah itu namanya sumpah biasa percakapan di orang menyebutkan benda demikian dia tidak membawa kepada maksud mengikat perkataan sebut dengan sesuatu benda benda yang biasa dia sebut contohnya ada kehal wallahi bilkhair engkau jangan datang kau tak perlu pun nak sebut kata demi Allah aku sihat kan tapi dia sebut wallahi bilkhair demi Allah aku sihat ini namanya namanya yamin lahu. Yang kedua namanya yamin muaqad, muaqad, yani sumpah yang sumpah tersebut mempunyai implikasi kepada hukum. Jadi, yang namanya sumpah mempunyai implikasi kepada hukum ni tuan-tuan, asal ulama hukum sumpah ini, dia dibenarkan di dalam Islam. Bahkan dalam satu keadaan sumpah ini hukumnya adalah istihbab, amat-amat ditekankan di dalam agama Islam kenapa? kerana apabila orang bersumpah satu benda ini, dia nak buat satu kebaikan kepada orang yang dia nak meletakkan diri dia biarlah aku ini boleh buat kebaikan kepada orang dia cuba nak ikat diri dia tuan -tuan, nak tunjuk kata dia bersungguh-sungguh maka dia bersumpah jadi sepatutnya dia mingkat contoh tuan-tuan naik dalam menteri baru dia bersumpah dia kata nak noktahkan kemiskinan, tegar dah, sebagai contoh. itu maksudnya makna nak menunjukkan kesungguhan seorang pemimpin untuk nak membantu rakyat yang berada dalam keadaan kesusahan itulah asalnya dia tapi bila mana sumpah tersebut dilanggari itu maka sumpah tersebut dikategorikan yang perlu dibayar dengan kafarah yang yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah fakaratum it'am 'ashrata masaakin min awsat man tud'ununa ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqab fa illam tajid fa siyamu salasati ayyam orang yang bersumpah yang namanya sumpah munaqad ini tadi bila dia melanggar kepada sumpah dia apa dia kena buat dia kena bayar kafarat sumpah denda sumpah dia kena bayar sama ada memberi makan kepada 10 orang miskin dengan makanan yang mengenyangkan pada setiap hari. Kemudian apa tadi ataupun memberi pakai kepada mereka, ataupun memerdekakan amal. Kalau tak ada, ya ini tak boleh buat benda tersebut. Yang paling ringan adalah fasih musalah setiap yang berposo di sana. Ini nama dan yang ketiga yamin ramus, Yamin romus ini lah masuk dalam fak ini yang kita bicarakan. Jadi yang mana paling bahaya tuan, tuan sudah barang tentu yang ini Tapi dalam apa keadaan sekalipun Kita sebagai orang yang beriman ni Tak boleh jadikan sumpah ini sebagai mainan Dan sebelum kita bersumpah tuan, tuan kita kena mengambil Satu langkah bijak-pikir panjang Ada seorang apa Al Allah Bini dia mati Bini dia mati Bila dia mati disebabkan dia sayang Kat bini dia kasih Kat bini apa pada Dia kata Ya Allah aku tak akan kahwin Dah lepas benda ni Inilah satu-satu bini aku dunia akhirat Lepas bulan apa jadi tuan, -tuan lepas bulan orang bedah kata dia melana sebab orang belah hantu dekat dia lipong lipok tengok tengok apa janda dekat jalan tengok ada darah tua dekat lalu tak boleh nyati aku ni tak boleh nyati aku ni bini mati mana boleh tahan orang laki bini ke laki orang laki mati tadi dia bersumpah apa dia buat maka dia bayar kafarah dia tahu dia ada masalah tak ada masalah sebab dia bayar kafarah tetapi orang beriman ini jangan sekali-kali mempermainkan sumpah kita takut bila mana kita mempermainkan sumpah dia akan duduk dalam bab ragus ini tadi tuan-tuan. Bab bahaya kita dalam musim pilihan raya ini ada satu politik dulu. Buat baiat, baiat tu sebab apa? Betul-betul pun sedia maklum. Baiat kalau lompat parti, tertalah Allah isteri dia talak tiga. Adakah ini yang diajarkan di dalam Islam? Saya tak tahulah siapa punya ketua fatwa pada parti politik tersebut membenarkan demikian sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sebahagian. Nabi kata istausu bin nisa alkhair. Kata Nabi aku pesan kepada kamu aku tinggalkan kepada kamu untuk kamu berpesan, yakni untuk kamu jaga isteri kamu dengan benda-benda yang baik. Ma'akramahunna illa karimun, orang yang memuliakan isteri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang inilah orang yang mulia. Wa ma ahamahunna illa la'imun. Dan orang yang menghina isteri ia ya, ni yang menjadikan isteri dia sebagai barang pertarungan tuan, tuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang inilah sebenarnya laim, orang inilah sebenarnya bacul ataupun orang yang dibukani oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lain. Betul, lompat gati ini kalau dalam musim perayaan satu benda yang tidak boleh diterima. Tapi undang-undang boleh diikat. Boleh mengikat orang yang empat parti ini daripada dia nak, nak keluar daripada parti dia, dia bayar. Bayar apa? Bayar pun. taklah tak puas 10 juta. Ikatkan dengan perundangan, dengan surat peguam, tata cara peguam dan sebagainya. Kenapa kita perlu untuk nak meletakkan benda yang tidak dibenarkan di dalam agama kita untuk ternyata tempat? Ini persoalan. Sebab dia duduk di dalam yang namanya Yamin Al-Rawus. Bila sebut kata Yamin al apa dia tahu. Benda yang dia buat itu adalah benda yang bohong. Tapi dia nak sumpah juga, nak bagi orang nampak kata dia bersungguh sedangkan benda yang dia buat itu adalah benda tipu sama seperti mana Allah bin Abdul Rasul tadi. Bila dia berbicara dengan kawan-kawan dia, dia tipu ke betul? Dia cakap betul dengan kawan dia dia akan buat demikian, kalau balik ke Mekah ke Madinah besok dia akan keluarkan Nabi. Tetapi bila dihadapan Nabi saw sebab dia takut Nabi akan mengambil tindakan kepada dia dan juga pun cokol dia bersumpah dihadapan Nabi saw dia kata dia tak buat demikian. Ini adalah fitnah semata-mata. Maka perbuatan ini tuan in, yang Allah subhanahu wa taala namakan sebagai yamin atau yang yang ayat yang kita bicarakan tadi dalam solat munafik pun tadi. Itu juga kita dalam Islam ni dalam buat sumpah tadi. Kalau kita baca dalam peristiwa Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wala ya'tadi ulul fadhli minkum wasa'a. An yuqtu ulul qurba wal misakin wal muhajirin fi sabilillah. Allah taala turunkan ayat ni pada pada Sayyidina Uba radhiyallahu ta'ala Ketika mana Saidah Aisyah difitnah oleh golongan munafik juga yang mengatakan Saidah Aisyah ni ada fare tuan Enam salah suara daripada lelaki dengan sahabat yang bernama Sofwan bin Mafton. Lalu mereka tuduh Syaikh Abi Syah ini macam-macam. Sampailah salah suara yang termakan dengan fitnah ini bernama Mista' bin Ussasa. Mista' ini dia adalah keluarga terdekat daripada keluarga Syaikhina Abu Bakar yang sewaktu kalah bagi bagi apa kita panggil gaji bulanan kepada Dewan untuk makan dan sebagainya. Lalu disebabkan dia buat fitnah Selain itu Abu Bakar bersumpah Dia tidak akan memberi lagi kepada mereka Sumber dana untuk mereka hidup Dan Allah SWT larang perbuatan tersebut Kata Allah janganlah ada di kalangan orang yang mempunyai Kelebihan harta di kalangan kamu Untuk bersumpah Untuk tidak memberikan Pertolongan kepada ahli keluarga terdekat Orang miskin dan juga orang yang keluarga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kata Allah afu wa dia hendaklah jiwa dia jiwa besar senantiasa memberikan keampunan dan memaafkan orang tadi. sebab apa? bila mana Allah ta'ala sebut demikian jemingan itu terkadang kita ada dalam dalam kehidupan kita ada pada hari ini kita berangga orang kita bersumpah aku dengan ini demi Allah pun tak mahu sumpah tu kita tak boleh salah, disebabkan asalnya adalah kita sambung musulatul rahim tapi bila mana kita bersumpah disebabkan kita tak berpuas hati dengan dia Mungkin kita berbeza dari sudut pahlawan politik dengan dia Sampai kita aku tak akan cakap dengan kawan ni Sampai bila-bila Dengan nama Allah Sebab sumpah mesti diikat ya? Nama Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak akan memberikan ikatan Apa yang kita namulkan sebagai Implikasi kepada hukum kita tadi Baik Islam ajarkan apa? Islam ajarkan kepada kita Fa'aslihu bayna akhwaikum hendaklah kamu perbaiki hubungan persaudaraan kamu Dengan saudara kamu Maka perbuatan dia bersumpah tersebut adalah perbuatan salah Salah dalam arti kata Kalau dia buat benda tersebut Sampai bila-bila tidak akan berbicara dengan kawan dia tadi Dia telah melakukan satu perbuatan yang haram. Apa dia kena buat Maka dia kena batalkan sumpah tersebut dengan bayar kefal Tak ada salah semua ada dia beri makan ke Ataupun memberi pakai ke Ataupun kalau tak boleh buat Yang itu semua berpuasa selama 3 hari Untuk membebaskan diri daripada terikat dengan hukum yang perbuatan tersebut adalah salah Baik, saya bacakan apa yang disebut di penarang dalam kitab ini Kata dia jika anda menanyakan kepadanya tentang sesuatu Dia langsung bersumpah Sesuatu yang paling mudah baginya adalah bersumpah Sumpah yang diucapkan semata-mata untuk menutupi kedustaannya Dia selalu mengunjing dan memfitnah orang lain Maka jika orang itu menegurnya Dia segera berkelit dengan sumpah Demi Allah, saya tidak mengatakan apa-apa tentang kamu Demi Allah, sebenarnya kamu adalah orang-orang yang paling aku sukai Demi Allah, sesungguhnya kamu adalah sahabatku Dia telah benar-benar menjadikan sumpahnya itu sebagai perisai Ia Ini bahaya, teman-teman Saya baca dalam satu um, kajian yang dibuat Berkaitan dengan kredibiliti uh, ataupun kita panggil kepercayaan masyarakat kepada golongan tertentu. Apa yang terpapar di dalam um, Apa kita panggil kajian tersebut? Kepercayaan yang paling terendah ini diberikan kepada orang politik. Tuan tahu berapa yang dia punya skor dia untuk politik ini? Dia hanya ada sekadar 5 hingga ke 13% sahaja keboleh kepercayaan yang boleh diberikan kepada orang politik ini Lepas pada dia sebab? Lepas pada dia menteri Dan kepercayaan yang paling tinggi yang boleh diletakkan Kepada orang Iaitulah doktor Itu pun dalam 65% sahaja Jadi kalau kita lihat Kepada kajian yang dibuat di sini pada kita Pada hari ini Ini menunjukkan kita sedang mengalami Satu satu krisis yang amat ketara Dalam negara kita Apakah Apabila orang awam tidak mempercayai Orang yang nak diberi amanah Untuk memikul amanah ini Sejauh mana dia boleh mengembalikan Ataupun menjaga amanah tersebut Untuk memberikan khidmat kepada Kita sebagai rakyat biasa Sedangkan kita sudah maklum tentang Memilih pemimpin ini adalah Merupakan satu kewajipan Yang negara tidak boleh tertegak melainkan dengan adanya pemimpin Tetapi kalau pemimpin hilang kewibawaan Disebabkan pemimpin terlampau dulu, Dindong sana, dindong sini Dintong sana, dintong sini Apa jadi pada kita pada hari ini Jadi kita bimbang apabila Kita berbicara dalam Sumpah palsu ini dulu dia janji nak buat macam-macam Bila dia dapat kasa dia tampak Kita nak dengar pula janji dia Dan kita sendiri pun tak pasti Dia dijanji dia boleh buat ke ataupun tidak Jadi Daripada sini Yang disebut oleh pengarah Mengelakkan daripada nifak itu tadi berlaku pada diri kita. Banyak bersumpah dan berdusta sebagai salah satu daripada karakter orang munafik. Didukung pula oleh firman Allah subhanahu wa taala, "Walatutyaqul lahlahim mahim". Kata Allah, janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Macam saya sebut kepada tuan tuan tadi. Untuk kita nak mengenali seseorang itu Kewibawaan seseorang itu Lihat daripada percakapan dia Janji dia macam mana Kalau selalu dia sebut dengan nama Allah Subhanahu SWT Mengontalkan janji yang dia taburkan kepada kita Satu pun tidak pernah dikontalkan Maka sudah barang tentu Di antara tanda nifak Yang disebut dari baginda Nabi SAW Yang tiga tadi Apabila dia berjanji Dia mungkir kepada janji Kemudian apabila dia bercakap kadzab dia menipu tidak pernah mengotakan apa yang dia janji jadi Allah Subhanahuwataala ingatkan kepada kita walatut'a kull halafin mahin janganlah sekali-kali kamu ikut orang yang banyak bersumpah kebohongan jadi depan kita tuan-tuan Allah Taala letakkan satu kaedah yang cukup jelas sama ada orang tersebut pemimpin ke kan? rakan kita sendiri ke kan? karakter dia itu tadi kalau dia bercakap selalu mempermainkan sumpah maka orang ini adalah orang yang berada dalam kategori karakter yang ke-11 ini apa dia dia itulah bersumpah palsu halal dalam ayat ini kata pengarang bermaksud banyak sumpah dia datang dalam silah mubaraah kalau belajar dalam bahasa Arab fa'alun atau mif'alun fa'ulun dia ada lima wazan yang dipanggil sebagai sirat mubala maknanya kalau ada yang wazan ini ini menggambarkan kepada kemuncak perbuatan itu tadi yang ini kesungguhan di dalam perbuatan itu tadi sama seperti perkataan syakur orang yang bersyukur ini syakir orang yang syukur dia biasa saja disebut syakir tapi kalau syukurnya itu banyak-banyak yang ini sikapnya ataupun sifatnya itu adalah orang yang banyak bersyukur dia akan pergi kepada satu maktabat Satu makam lain yang namanya Syakur Bagaimana Nabi SAW Apabila ditanya oleh Sayyidah Aisyah Disebabkan Nabi Tula banyak Menunaikan salat pada sebelah malam Hatta tawarramat qadama Sampai bengkaknya kaki Nabi Apa kata Nabi SAW Bagi menjawab persoalan Sayyidah Aisyah ini Kata Nabi Tak patutkah untuk aku ini Menjadi seorang hamba Yang banyak-banyak Mensyukuri dengan nikmat yang Allah Taala bagi kepadaku. Apa nikmat terserlah Allah Taala bagi pada Nabi nuntut? Sudah barang tentu Nabi diampunkan dosanya sebelum dan juga selepas. Jadi bila mana Nabi kata apala aku mu'abbadan syakur? Perkataan syakur itu tadi kalau kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu besar terbahana sekali pun kita takkan boleh melepasi seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tidak dijamin oleh Allah Taala untuk diberikan keampunan seperti mana nabi tapi nabi dalam mana baginda diberi jaminan diberikan keampunan tetap nabi sallallahu alaihi wasallam pun munajat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bengkap kaki kita mana nak ada ada motor kaki tuan ya. kecuali kena bloknya setiap sembang sampai bengkap kaki yang Abdullah bin Abbas kata bila dia jaga dia tidur di rumah nabi nabi bagun ada nabi sebanyak dua raka'at, nabi bagi satu salam, Dia kira dua raka'at sampai dua belas raka'at dan nabi tutup raka'at yang terakhir dengan satu salam tidur. Itu bau kira dari sudut angka yang namanya muncul dua belas raka'at tak tengok dari sudut pengisian di dalam dua raka'at itu tadi. Datang pula seorang sahabat, dia ikut di belakang nabi nabi baca surah al-kahrah sampai kepada ayat yang seratus dia kata barangkali nabi shallallahu alaihi wasallam akan luku pada ayat yang ke seratus. Tiba-tiba Nabi tak hukum. Maksudnya apa? Maknanya dia dah tak larak Nabi di depan Nabi. Dah sampai kepada ayat yang 100. Dibada surah Baqarah, Nabi tak hukum. Tunggu lagi kata dia barangkali Nabi akan hukum. Pada ayat yang ke-200. Habis surah Baqarah, kata dia barangkali Nabi akan hukum. Apabila tamatnya surah Baqarah. Tapi bila habis surah Baqarah, Tuhan, apa Nabi buat? Tak, Nabi sambung surah yang selepas. Lalu kata sahabat yang membuatnya agung. Mampu yang aku Nabi Nak buat kita contoh kaedem, maka kata ulama tuan-tuan pengisian di dalam soalan Nabi adalah bersamaan dengan satu ribu ayat. 12 raka'at kaedem Nabi buat tu sama sama satu ribu ayat. Satu ayat tu. Kalau kita baca dari Al Bukhori sampai kepada surah Al Araf lebih dari itu lagi. Boleh cukup satu ribu ayat. Sebab Al Quran ada enam ribu ayat lebih. Jadi kalau Nabi buat satu malam mesti ribu ayat berapa hari dia menampilkan khatam Al-Quran Al-Karim berdasarkan kepada pembacaan yang dilakukan di Bunga Nida ini nak mengembarkan tentang sirah Mubala maknanya kalau orang yang mulutnya selalu keluar tanda sumpahnya dari tuan-tuan ini menandakan orang ini adalah nifah jelas, salih, yang tidak boleh ditakwil lagi Imam Syafi'i Muhammad bin Idris telah mengatakan Ma halaftu billahi sadiqan wa la Kata dia kata Imam Syafi'i aku tidak pernah bersumpah dengan nama Allah sama ada sumpah itu benar apa tak lagi kalau sumpah itu berdusta kita ni yang yang yang berada dalam Mazhab Al Imam Syafi'i cuba tengok tubuh sahaja kita grand atau pemilik Mazhab kita tak pernah menggunakan nama Allah swt wa walau pun benar tadi adalah benda betul maka kata pengarang betapa tingginya tingkat ketakwaan Imam Syafi'i betapa waraknya beliau beliau tidak pernah bersumpah baik dilakukannya untuk kebenaran atau kedustaan. Hal ini beliau lakukan sebagai penghormatan dan pengagungan kepada Allah yang Maha Esa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas beliau yang imam syafi'i dengan kebaikan dengan kewarakannya. Sebab warak ni, tuan-tuan, kita tidak ditaklifkan, diwajibkan kepada kita untuk berada dan untuk sampai menjadi seperti mananya waraknya imam syafi'i maklumat wa ta'ala. Tapi paling tidak, apabila kita tengok yang kita duk pegang, masa habis sampai kepada tahap itu, apa jadinya pada kita sudah barang tentu akan menambahkan keyakinan bahawa kita berada di jalan yang lurus. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu yang apa yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Moga-moga apa yang saya sampaikan pada malam ini ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada hadirin hadis saya mohon ampunkan subhanallahi bihamdika shalla la anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alamin